Ki a Bibliánkat az Egy királyok hetes fejezeténél. Uram, köszönjük neked azt, hogy a te életet adó igédet nyithatjuk ki, és ülhetünk a te lábadnál. Figyelhetünk Te rád, Uram, gyönyörködhetünk Te benned. Kérünk Téged, hogy segíts nekünk, hogy szellemben és igazságban tudjunk imádni Téged ezen az estén. Hiszen, Uram, eljött már az az idő, amikor nem egy kikötött helyen lehet Téged imádni, hanem igazságban és szellemben. Kérünk ezért, hogy a Te szent lelkedet küld közén, küld a szívünkben. Kérünk Téged, hogy a szent lelked által Formálj bennünket, nyisd meg a szívünket, az értelmünket, hogy tudjunk teljes lényünkkel dicsőíteni téged, ahogy gyönyörködünk te benned. Add a te lelkednek az erejét, hogy ezek az igék élővé legyenek az életünkben. Köszönjük neked, Uram, hogy elrendeltél minket arra, hogy a te képmásodhoz másodhoz hasonlóvá formálj minket. És köszönjük neked, Uram, azt, hogy így... Nyugodtan és biztonságban tudhatjuk magunkat a Te kezedben, a Te akaratodban. Dicsőítünk Téged azért, mert tökéletes és végtelenül szerető Istenünk vagy. Köszönjük ezt neked. Amen. Az Egy Királyok Hét. Múlt héten olvastunk arról, hogy hogyan épült föl a templom, Salamon hogyan építette föl a templomot, és hogyha emlékeztek rá, egy nagyon gyönyörűséges, nagyon dicsőséges templom épült hét év alatt, és most pedig a további építményekről fogunk olvasni, amit Salamon a, a templom körül épített, illetve még a templomnak a felszereléseiről is ebben a fejezetben fogunk részletesebben olvasni. Csak emlékeztetésképpen mondom azt, hogy ne felejtsük el, hogy a templom az konkrétan csak a lévitáknak, a papságnak építetett, olyan szempontból, hogy csak ők mehettek be. Ez a templom Istennek volt a temploma, az egykori Szent Sátor mintájára épült, és mint fogjuk látni, a felszerelései is, mind-mind a Szent Sátornak a az elképzelését követte, úgyhogy ez szándékos folytatása annak, amit Isten elrendelt a Szent Sátorba. És innen pedig tudjuk azt, hogy ezek mind előképei, a mennyek, előképei, a mennyei dolgoknak, ahogyan a zsidókhoz levélírója írja. Úgyhogy a nagy dicsőséges templom kívülről is elég hatalmas volt és dicsőséges építmény, de belülről csak nagyon kevesen látták. A szentek szentjét meg csak egyetlen egy valaki látta egy évben a főpap az engesztelés napján, az engesztelés ünnep napján, és mégis rengeteg aranyjal, rengeteg díszítéssel, a legdrágább alapanyagokból építették föl, mert Istennek hoztak ezzel áldozatot, és Istennek akartak tetszeni, őt akarták megörvendeztetni ezzel. E, nagyon jól tudta Salamon is, hogy Isten nem házban lakik, hanem Isten a népe között lakik. Ez a templom így aztán nem is Istennek épült, hanem az Úr nevének épült ez a ház. Ez a templom arra volt, hogy Isten népe találkozhasson e, Istennel, oly módon, hogy a papságon keresztül e, találkozhattak e, az akkori izraeliták Istennel. Most ez a kapcsolat... E, Teljesen átalakult, miután a szentek szentje megnyílt azzal, hogy Krisztus meghalt a kereszten, és most már tényleg igazságban és szellemben imádhatjuk őt bárhol és bármikor. A dicsőséges templom nagyon dicsőséges volt, és nagyon lenyűgöző volt. hogy emlékeztek, mindössze 103 tonna aranyat használtak arra, hogy csak belülről beborítsák az építményt. Rengeteg mindent költöttek rá, pontosan azzal, ezzel is ki akarták fejezni az Isten tiszteletüket. Itt a 7-es fejezet 1-es versétől azt olvassuk, hogy azután pedig maga épített házat Salamon 13 esztendeig, amely alatt elvégezte az ő házát egészen. Megépítette a Libanon erdőházát is, amely hossza 100 sing volt, szélessége 50 sing, magassága 30 sing. És építette azt négy rend cédrusoszlopon, és az oszlopokon cédrus gerendák voltak. És bepadlózta cédrus deszkákkal felül a gerendák felett, melyek voltak 45 oszlopon, mindegyik rendben 15 és három rend ablak rajta egymással átt három-három ellenében. És mind az ajtók és azoknak oldalfái négyszögűek voltak az ablakokkal együtt, és egyik ablak a másiknak áttellenébe volt mind a három rendben. És építette az oszlopcsarnokot, amelynek hossza ötvensing, szélessége harmincsing volt, és egy tornácot elé, és oszlopokat és vastag gerendákat ezek elé és építette a tróntermet, ahol ítélt a törvényházat, amelyet cédrus fával bélelt, meg a padozattól fogva fel a padlásig. Azután a saját házát is építette, amelyben ő maga lakott, a másik udvarba befelé a teremtől, hasonlóan a másikhoz, és építette egy házat a fáraó leányának is, akit feleségül vett Salamon, hasonlót a teremhez. Mindezek A drága kövekből voltak, mérték szerint kifaragva, fűrészsel mecve minden oldalról, fundamentumtól a tetőzetig kívül is, mint a nagy pitvarig. Még a fundamentum is drága és nagy kövekből volt, tíz sinnyi kövekből és nyolc sinnyi kövekből, és ezeken felül voltak a mérték szerint faragott drága kövek és cédrusfák és a nagy pitvarban körös körül három sor faragott kő és egy sor faragott gerenda volt, éppen mint az úrházának belső pitvara és a ház tornáca. Ahogy olvasjuk azt, hogy Salomon milyen további épületeket épített és hogyan építette meg a palotáját, nagyon sok minden hasonló ahhoz, amit már olvastunk a templom építésében. Hogyha észre, biztosan észrevettétek a kilences versbe, hogy bizony ezek nagyon értékes kövekből épültek, hatalmas nagy kövekből, ugyanúgy a kőbányában óriás mértékű köveket és értékes köveket bányáztak ki, és ezt a, ebből a nagyon drága kőből épült föl. A palotáknak még az alapja is, nem csak hogy maga a paloták, de még az alapjuk is ilyen drága kőből készült. Látjuk azt is, hogy mindenütt cédrusfa volt. A legdrágább, az akkori legdrágább építőanyagból épült a palota minden egyes része. Sőt, az egész palotát a kettes versben úgy azt olvassuk, hogy a Libanon erdőházának nevezték, így hívták Salamon palotáját. Mert amikor valaki belépett a, a palotájába Salamonnak, azt a benyomást keltette a palota, mint egy nagy erdőben járna, mert mindenütt csak cédrusfa volt. Azt mondja, hogy 45 oszlopon át az egész palota. Azt olvassuk konkrétan a hármas versben, hogy 4x15 hatalmas gerendán, hatalmas oszlopon át ez az egész építmény. Az is olyan volt, hogyha közöttük volt az ember, mint hogyha a Libanon nagy erdejében lenne, mert csupa cédrusfávól volt minden. Úgyhogy nagyon is visszacseng az, hogy ez a palota is igen ö, ö, luxus építőanyagból készült, és a legdrágább, ö, és a legépítőanyagból, és a legnagyobb odaszánással és még az utolsó versben azt is olvasjuk, hogy éppen úgy, mint az úrházának belső pitvara. Na hogyha a templom dicsőségesen épült föl, akkor Salamon palotája még dicsőségesebben. Hogyha visszaemlékeztek, a templom építése mindössze 7 évig zajlott, ehhez képest Salomon palató, palotáinak az építése 13 év volt, majdnem kétszer annyi ideig épült. Úgyhogy itt a leíró ö, szándékosan azt a benyomást akarja kelteni, hogy bár a templom is dicsőséges volt és nagyon értékes anyagokból készült, Hát Salamon háza, Salamon palotája sem volt semmi, sőt, talán le is körözte méreteiben és nagyságában. Ez nagyon sokat árul el nekünk Salamon szívéről, és nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon gyakran pont az életnek az apró dolgai azok, amik megmutatják igazán a mi szívünket is. Salamonnak a legeslegértékesebb az nem a templom volt, hanem a saját háza. Arra kétszer annyi időt kellett tölteni, arra is a legdrágább alapanyagot kellett felhasználni. És pont ebben a egyszerű dologban mutatkozott meg Salamonnak a szíve, hogy bár az urat tisztelte, és valóban áldozatkészen építette a templomot, mégis ott volt a szívében az, hogy a saját lakhelye a saját uralkodói háza még díszesebb, még nagyobb és még lenyűgözőbb legyen. Hatalmas pompa volt ebben a palotában. Fogjuk majd olvasni, hogy vidékről, más vidékekről, más országokból jönnek csodálni Salamonnak a palotáját és a gazdagságát, Itt konkrétan majd azt is fogjuk olvasni, hogy a Libanon Erdőházában, tehát ebben a nagy hatalmas cédrus rengetegben ki volt állítva például 500 darab arany És hát az arany semmi értelme nincsen, mert az arany az egy nagyon puha fény védekezésre egyáltalán nem használható. Az csak azért volt, hogy megmutassa Salamon, hogy neki aztán van pénze, még arany is tud veretni, 500-at, és még van helye is, ahol ez kiállítsa. Tehát ez a palota borzasztóan lenyűgöző volt, és aki csak belépett átva maradt a szája, és Salamonnak az értékrendjéről ez nagyon-nagyon sokat elárul. Hasonlóképpen a mi szívünknek is az értékrendjét elárulja az, hogy mivel töltjük az időnket, mire költjük a pénzünket, mi köti le a gondolatainkat. Érdemes átgondolni, hogy a pénzünknek hány százaléka az, amit mondjuk Isten munkájára költünk, vagy hány százaléka az, amit a saját kedv? költünk, vagy hogyan osztjuk be az időnket, hogyan osztjuk be az erőnket. Ezek a pici, apró dolgok nagyon-nagyon jól tükrözik a szívünkben lévő értékrendet. Érdekes volt, amit az egyik kommentár írt, azt mondja, hogy régen Európában a templomok voltak a leglenyűgözőbb építmények, és az emberek is viskókban éldegéltek. Mennyire megmutatja ez az akkori embereknek a szívét, hogy nem bánták a sok időt, a sok pénzt, hogy templomot építsenek az úrnak. Aztán azt mondja, hogy most, ha körülnézünk, hogy mik a leglenyűgözőbb építményeink, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelmi központok azok, a bevásárló központok, meg a szórakozó centrumok. Hát ez is elég sokat elárul a mostani embernek az értékrendjéről, hogy mi az, amit fontosnak tart. Érdemes elgondolkodni, hogy a saját életünkben mi az, amit igazán értékesnek, igazán fontosnak tartunk. Ageus könyvében, az első fejezetben eh, Isten konkrétan szól eh, Izrael fiaihoz, és elég erőteljes képben figyelmezteti őket arra, hogy vizsgálja meg mindenki, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami igazán értékes az életében ott az Aggeus 1 fejezetének 3 as 10-es verséig arról beszél Isten az izraelieknek, hogy lám-lám, ugye nem mennek úgy a dolgok, ahogy szeretnétek. Ugye nem, nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzeltétek. És aztán nagyon erőteljesen azt mondja, hogy bizony ez azért van, mert nektek sokkal fontosabb a saját életetek, a saját házatok, mint Istennek a háza, mint Istennek a munkája. És ne csodálkozzon senki, hogyha Isten, nem Isten teszi előre, nem Isten imádatát teszi előre az életébe, hogy nem úgy fognak menni a dolgok, mint ahogyan ő azt szeretné, vagy ahogy elképzelni. Ott egy nagyon erőteljes képben szól ageus prófétán keresztül Isten a népéhez. És azt hiszem, hogy ez egy mostani üzenet is mindannyiunk számára, hogy Isten imádata kell, hogy legyen az első helyen az életünkben. Nagyon fontos, hogy ez az értékrend legyen az, ami meghatározza a szívünket. És nyilván ez megint nem egy ilyen törvényeskedő dolog kell, hogy legyen, hogy na, Isten legyen az első helyen, hanem Isten azért legyen az első helyen, mert szeret bennünket mert meghalt értünk, bebizonyította a szerelmét irántunk. És hogyha szerelmi viszony van köztem, meg az Úr között, akkor persze, hogy ő lesz az első helyen, nem fel kell tolnom oda, hanem eleve ott lesz. Úgyhogy Isten nagyon erőteljesen használja ezt a képet. Aztán itt a nagy építkezéseket, ahogy írja le a... Királyok könyvem olvasuk a hatos versben, hogy épített egy oszlopcsarnokot Salamon, ami a trónterem előtt volt, a trónteremről a hetes vers írt. Ez az a trónterem, ahol Salamon uralkodott, döntéseket hozott, meghallgatta a panaszokat. Isten ott tartott neki nagyon sok bölcsességet, hogy minden egyes ügyes bajos dologra meg tudjon válaszolni. Isten szíve szerint és bölcsessége szerint tudjon választ adni. Aztán látjuk azt, hogy ehhez kapcsolódott a saját háza a 8 versben. A Kettő Királyok 11-19-ben azt olvasjuk, hogy egy kapu választotta el mindössze Salamon saját házát az egész trónteremtől, és ezt a kaput a testőrök kapujának hívja a Kettő Királyok 11-19. Úgyhogy egészen közvetlenül, Ez az egyetlen egy kapu volt, ami Salamon magállnakását úgymond elválasztotta től a trónteremtől, és azt látjuk, hogy az egyik feleségének, a fáraó lányának is hasonlóképpen épített egy házat. Egész, szem, az egész építményt nagyon értékes kövekből és cédrusból építették. És a kilences vers is, meg a 12-es vers is megemlíti a nagy pitvart, Ez a nagy volt az, ami körülvette Salamonnak az egész palotáját, meg a templomot is. Tehát Salamon a templommal együtt egy hatalmas Nagy-Pitvarban lakott, és ez a Nagy-Pitvar, hogy a Nagy-Pitvar falai az három sor hatalmas, értékes kőből és egy sor cédrucsgerendából állt. Ez volt az, ami elkerítette úgymond a palota és a templom épületét a külvilágtól. Tehát ez a nagy pitvar volt az, ami az egészet körbefogta, és ez is hatalmas és lenyűgöző fal volt, ahogy a három rennyi értékes, óriás kövek és szépen faragott cédrus oszlopok körülvették ezt az épületkomplexumot. Úgyhogy látjuk azt, hogy Salamon valóban, költött ezekre az építkezésekre, és el se tudjuk igazán képzelni, hogy mennyire lenyűgöző volt ez az épület együttes a leírásokból, amiket majd fogunk később olvasni, talán valamennyire megértjük, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben rengeteg munka van. 80 ezer ember dolgozott a, kőfarag, a kőbányában, 70 ezeren hordták a köveket, 30 ezeren segítettek be a tíruszi és a szidoni favágóknak. Tehát rengeteg ember összesen 20 éven keresztül keményen dolgozott annak érdekében, hogy ez a hatalmas épületkomplexum így, ahogy van felépüljön. A 13-as verstől azt olvassuk, hogy elküldte király, elküldött Salamon király, és elhozatta Hirámot Tiruszból. Ez egy özvegyasszonynak volt a fia, a naftali nemzetségéből, az ő atya pedig a Tiruszbeli részműves ember volt, és ez teljes volt bölcsességgel, értelemmel és tudományjal, hogy tudna csinálni mindenféle művet részből. Aki mikor Salamon királyhoz jött, minden művet megcsinált neki. Látjuk azt, hogy itt van egy szakember, név szerint Hirám, akinek az édesapja Tíruszi volt, tehát nem volt izraelita, de az édesanyja az naftali nemzetségéből való volt, tehát fél zsidó, fél Tíruszi volt Hirám, de rendkívül értett a rézművességhez. Látjuk, hogy az édesapja is nagyon komoly rézműves ember volt, és Salamon a legjobb szakembert hívatta, hogy a részműves munkákat a palotán, illetve a templomon elvégezze. És látjuk azt, hogy teljesen kész volt arra ez a hírám, hogy dolgozzon Salamonnak, és el is végezte minden munkát, amit Salamon rábízott. 15-ös versben olvassuk, hogy formált két rézoszlopot. Az egyik oszlop magassága 18 sing volt, és 12 sing zsinór értek át mind a két oszlopot és készített két gömböt ércből bölöntve, hogy azokat az oszlopok tetejére tegye, és ötsing magas volt az egyik gömb, és ötsing magas volt a másik gömb. Recés művű hálók, lánc művű zsinórok voltak a gömbökön, melyek az oszlopok tetején voltak, hét volt az egyik gömbön, és hét volt a másik gömbön is és megkészítette az oszlopokat, és két sor díszítést tett körös körül az egyik hálón, hogy befedje a gömböket, amelyek az oszlop voltak, és így csinálta a másik gömböt is. És a gömbök, amelyek a tornácban lévő oszlopok tetején voltak, liliumformájúak voltak, négy sinnyiek. Gömbök voltak a két oszlopon felül, közel a kidomborodáshoz, mely a háló mellett volt, és 200 gránátalma volt sorban körös körül a második gömbön. És felállította az oszlopokat a templom tornácában, felállította a jobb oszlopot, és nevezte annak nevét Jákinnak, és felállította a bal oszlopot, és nevezte annak nevét Boáznak. És az oszlopok tetején liliumok formáltattak, és ilyen módon végeztetett el az oszlopoknak a műve. Látjuk azt, hogy az egyik hang, leghangsúlyosabb remekműv ennek az ércművesnek az a két szabadon álló, körülbelül 8 méter magas díszes oszlop volt, amit felállítottak a templom előtt csarnoka elé. Tehát, amikor a zsidó ember belépett az udvarba, a templom udvarába, hogy Isten tisztelje, akármi módon, akkor ez a két oszlop volt az, ami fogadta, hiszen ő maga a templomban nem léphetett be, csak a, a papság. És ez a két szabadon álló oszlop volt az, ami fogadta, és látjuk, hogy elég részletesen leírja azt, hogy mekkora volt pontosan körülbelül 8 méter magas, és részletesen leírja az oszlop főnek a díszítését, hogy mi módon milyen részhálóval, meg lánccal, meg millió garánát almával volt díszítve, úgyhogy egy nagyon díszes és nagyon csodálatos, remek mű volt ez a két oszlop. A templomba vezető ajtó két oldalán álltak, és annyira kimagaslóan szép volt ez a két oszlop, hogy nevet is adtak neki, a jobb oldalon lévő volt a jákin, a bal oldalon lévő oszlop pedig a boáz nevet kapta. És ezek a nevek nem véletlenül kerültek erre az oszlopokra. A jákin név az azt jelenti, hogy Isten megalapoz, Isten felépít. A boáz név pedig azt jelenti, hogy az ő erejében, vagy azt is jelenti a boáz név, hogy hamar. Úgyhogy ott volt ez a két oszlop, ami azt hirdette a templom bejáratánál, hogy Isten az, aki megalapoz és felépít az ő erejében hamar. Ez egy csodálatos üzenete volt a két oszlopnak, és ez a két oszlop mindvégig ezt képviselte. Tulajdonképpen az oszlopok 373 éven keresztül álltak. Egyébként a templom is csak 373 éven keresztül állt így, ugyanis Nebukadonozor, amikor a babilóniaiak jöttek, letarolták Jeruzsálemet a templommal együtt, sőt, konkrétan olvassuk, hogy amikor Nebukadonozor megérkezett, akkor ezeket az oszlopokat szétszették, és a fém részeit, tehát az oszlopnak a részeit elvitték Babilónban a babilóniai birodalomba. De 373 éven keresztül ott állt ez a két oszlop, és ezt hirdette, hogy Isten az, aki megalapoz és felépít, illetve az, hogy az ő erejében hamar. Ez nagyon nagy emlékeztető volt minden egyes király számára ez alatt a 373 év alatt, hogy emlékezzen aki, minden egyes király arra, hogy Isten az, aki Megalapozta őt a királyságában, és Isten azt akarja, hogy minden egyes király az ő erejében, az ő vezetésében uralkodjon. De emlékeztető volt minden pap, minden ember számára is, hogy Isten az, aki a templomot építi, megerősíti, és Isten az, aki a templomot az ő erejében akarja megépíteni. Aztán azok, akik jöttek imádni Isten, Azoknak, ahogy beléptek a templom udvarba, ez a két oszlop megadta Isten dicsőítésének az alaptónusát, mert ahogy beléptek, egyből az volt a fejükből hogy Isten az, aki megerősít, az ő erejében. Mint Isten azt akarta volna, hogy erre emlékezzünk mindig, akárhányszor jövünk, dicsőíteni őt, áldozni neki, hálát adni neki, hogy ne felejtsd el, hogy Isten az, aki felépít, és az ő erejében akar felépíteni, és fog felépíteni. Ez egy állandó emlékeztető volt. Aztán az is egy, azt is képviselt ez a két oszlop, hogy bárki, aki eljött Isten házába Isten imádni, azt Isten megerősítette, felépítette, és Isten adott az ő erejéből neki. És ez egy jelképesen azt is, egy meghívás is volt mindenki fele, hogy gyere el az én házamba, én ott megerősítelek, és erőt fogok neked adni. Aztán, amit még képviselt ez a két oszlop, ugye, elő képként, hogy Isten a szellemi templomát, és ő maga fogja építeni az ő erejében. Ez egy olyan dolog, amit maga Jézus is kihangsúlyozott, hogyha emlékeztek, a tanítványainak hangsúlyozta ki azt, hogy én vagyok az, aki építem az egyházat, és nem más. Az én a saját erőmmel építem fel azt, nem nektek kell felépíteni, nem erőlködni kell, én vagyok az, aki építem az egyházamat. És Isten itt profétikusan elmondja, hogy egyedül ő az, aki az egyházát építi, és ő egyetlen egyféleképpen szeretné, hogy a szellemi egyháza felépüljön a gyülekezet, mégpedig az ő erejében. Nem fizikai erőben, nem emberi bölcsességben, nem emberi erőben, nem gazdagságban, nem programokban, hanem az ő erejében épüljön fel, És... Istennek az ereje az az evangélium a hívők számára, és Isten pont ebben az erőben akarja felépíteni az egyházát. Ezt a munkát ő végzi, és azt hiszem, hogy akár hányszor Istent imádni, Isten dicsőíteni jövünk, erre az egyre emlékeznünk kell, hogy itt ő megerősít minket, megalapoz minket, és felépít, és a vágy az, hogy ő munkálkodhasson, ő és az ő erejében építsen fel. De nem csak ezt jelképezte a két oszlop, hanem a boáz oszlop még többet jelképezett. Hogyha emlékeztek boáz történetére, akkor visszaemlékezhettek arra, hogy a boáz, maga boáz az a megváltásnak volt a jelképe, és ez az oszlop is az Isten megváltói tervét jelképezte. Az a név, hogy Boáz az a roka, rokon megváltót hirdette. A Rút, és, a Rút könyvében olvastunk Boáznak és, a, Boáznak és Rútnak a történetéről, és ahhoz, hogy egy kicsit megértsük, kell ismernünk a zsidó szokásokat, a zsidó kultúrát, amit Isten egyébként a mózesi törvényekben le is írt, nevezetesen azt, hogy Egy legközelebbi rokon kiválthatta az egyik elszegényedett hozzátartozóját a sorsból azzal, hogy kifizette az elszegényedett hozzátartozó tartozásait. Erre volt joga, és valamilyen szinten kötelessége is volt a legközelebbi rokonnak, hogy ezt megtegye. És nem csak, hogy az elszegényedett hozzátartozót válthatta meg a legközelebbi rokon, hanem mindazt megválthatta, amit az az elszegényedett rokon elveszített. Úgyhogy visszavásárolhatta az összes földjét, összes vagyonát, akkor ha kifizette a megfelelő árat érte. Ennek a rokon megváltói dolognak óriási a szellemi vonatkozása, hiszen... Ott csak a legközelebbi rokon az, aki a rabszolgasorsra jutott hozzátartozóját felszabadíthatja, és jogosult arra, hogy minden más, amit elveszítette az a hozzátartozó, azt is megváltsa. És nyilván Krisztus volt az, aki azzal, hogy testet töltött meg emberré lett, a legközelebbi rokonunká, a legközelebbi hozzátartozónká vált. És éppen ezért neki joga, és valamilyen szinten kötelessége is volt az, hogy megváltson minket, de ezt a kötelességet saját maga vállalta fel. Nem kényszerítette senki őr erre, ő maga akarta ezt elvégezni. De azzal, hogy testélet és emberélet hozzánk hasonló lett, ezt vállalta fel Krisztus, hogy én. A gazdag, legközelebbi hozzátartozó meg akarlak téged váltani abból a sorsból amire jutottál a bűneid miatt. És nem csak téged akarlak megváltani, hanem mindazt, összes többi más mindent, amit az ellenségnek elveszítettél. Isten vissza akarja ezt váltani Krisztusban. Hogyha zsidókhoz írt levél kettes fejezetéhez odalapozunk, akkor ott olvasunk arról, hogy Krisztus hogyan is töltötte be ezt a legközelebbi rokon megváltói szerepét az életünkben. az zsidókhoz írt levél 2-es fejezetének, 14-es versétől olvasunk. Isten gyermekeiről azt mondja, hogy a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Majd 17. vers. Hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Itt látjuk azt, hogy Krisztusnak muszáj volt, hogy testé legyen. Mert azzal, hogy testé lett, olyanná lett, mint egy közülünk, teljesen emberré hasonlóvá lett, kivéve azt, hogy bűnös lenne. Erről ír a római levél 8-as fejezet első pár verse is, hogy szükséges volt, hogy testé legyen Krisztus. Azért, mert... Csak így, mint legközelebbi rokon válthatott meg bennünket a bűnnek a rabságától, Ahogy a római levél 8-as fejezet 3-as verse írja, a bűnt az testben kellett elítélnie a keresztván. Krisztusnak átokká kellett válnia ahhoz, hogy a bűnnek az átkát levegye rólunk, hogy felszabadítson minket a jogos örök ítélet alól, és hogy teljes életet adhasson nekünk, teljesen szabadot ismételtem. És Krisztus ezt megtette akkor, amikor engedelés szerzett a mi bűneinkért a keresztfán, de ehhez bizony testé kellett lennie, hasonlatosság kellett lenni mi hozzánk, hogy ezt a ö, megváltást elvégezhesse. Úgyhogy látjuk azt, hogy a templom előtt lévő két oszlop közül, a boáz oszlop, bizony ezt is jelképezte, hogy Krisztus az, aki meg fog váltani. Van egy legközelebbi rokon, aki ki tudja fizetni érted a váltságot. Mert látod, az összes többi embertársad ugyanolyan, ugyanolyan módon el van adósodva a bűnei miatt, mint ahogy te De ez az oszlop azt hirdette, hogy van egy ilyen megváltó, aki meg tud váltani. Van egy gazdag rokon, aki majd jön és kifizeti helyetted az összes tartozást, az összes adóságot. És mellette a jákim oszlop pedig azt hirdette, hogy Isten az, aki felépít, Isten az, aki megerősít. És van egy gazdag rokon, aki meg fog váltani a bűneidnek az adóságából, aki felszabadít a rabságból. És ez a két oszlop együttesen azt hirdette, hogy maga Isten lesz ez a rokon, maga Isten lesz az, aki meg fog váltani minket. És olyan csodálatos látni ezt, hogy Isten ezt a két oszlopot oda tett a, a templom elé, hogy mindenki, aki jött Isten imádni, Isten dicsőíteni, az ezzel kellett, hogy szembesüljön, hogy Isten végzi a munkát, Isten végzi a megváltásnak a munkáját, és Istenben lehet bízni, mert ő az erejében hamar felépít és megalapoz bennünket, ha hozzájövünk. Úgyhogy kell, hogy a dicsőítésünknek, az Isten imádatunknak ez legyen az egyik fő gondolata, amikor jövünk a gyülekezetbe, vagy amikor Istenhez fordulunk, mert Isten ezt az üzenetet mindenképpen át akarta adni, és akarta emlékeztetni a népét erre. Ha visszalapozunk az Egy Királyok Héthez, Tovább olvasunk arról, hogy milyen egyéb ö, dolgokat készített hirám részből. A 23-as fejezet, vagy elnézést a 7-es fejezet 23-as versétől olvassuk, hogy csinált egy öntött tengert, amely egyik szélétől fogva a másik széléig 10 sing volt, körös körül kerek és 5 sing magas, és kerületeit 30 Shing zsinór érte körül. Voltak pedig a peremén alul, körös-körül formáltatva apró sártökök, 10 tíz mindegyik sinkben, az egész tenger körül, az ilyen sártököcskék két rendel voltak öntve, körös-körül a maga öntésében. És 12 ökrön állt, három éjszakra fordulva, három nyugatra, három délre, három naptámadatra, és a tenger fölül rajtuk, hátuk pedig mind befelé. És a vastagsága egy tenyérnyi volt, és a pereme olyan volt, mint a pohár ajka, vagy a lilion virága, és 2000 bát fért bele. Mert ez egy hatalmas mosdómedence volt, a kettő királyok, vagy a kettő krónika 4-6-ban olvasunk arról, hogy ez az öntött tenger, ez a hatalmas medence arra volt, hogy a papok abban megmosakodjanak. Tehát ez a hatalmas részből öntött medence azért volt, hogy a papok megmosakodjanak, amikor jöttek, és hogy a szertartásokat véghez vigyék a templomban. Hát Itt leírás, szem, leírásban elég részletes ez a szakasz. Lényeg az, hogy volt 12 ökör, öntött ökör, amiből három, 3 három más felenézett. A mindegyik ö, ö, Hatalmas öntvény lehetett, hiszen ezt az óriási medencét hordozták, és ebbe a medencében 45 ezer liter víz férte el, úgyhogy ez majdnem ne, az 40, 45 köbméternyi víz férte ebbe a hatalmas medencébe, úgyhogy jó nagy súlya volt, mert maga a medence is egy tenyérnyi vastag volt, meg még a víz, ami benne volt. És nem semmi öntvény volt ez, hiszen azt olvassuk, hogy maga a medence is körül, pici kis sártököcskékkel volt ö, díszítve. Ki tudja, hogy milyen szép motivum volt ez a sártök, de mindenütt megjelent. De csak bele kell gondolni, hogy ezt a hatalmas medencét úgy döntötték ki, hogy azt írja, hogy minden egyes síngbe tíz sártököcske került, és 30 sing volt, és két rendben voltak a sártökök két sorba. Tehát ezt a hatalmas medencét úgy döntötték ki egyben, hogy ezek a díszítések is mind-mind rajta voltak. És iszonyatos nehéz lehetett ezt gyönyörű módon megcsinálni, úgyhogy kezdjük értékelni azt, hogy egy igazi mesterembert hívtak ahhoz, hogy ilyen csodálatos nagy dolgokat is el tudott készíteni. Ez a nagy tenger, öntött tenger, ahogy hívja ez a hatalmas medence tulajdonképpen, felvette a korábbi mosdómedencének a szerepét, amit a sátorban ö, a, szintén megtaláltunk Isten leírása alapján elkészítették. 27-es versben olvassuk azt, hogy és készített tíz ért talpat, és mindegyik talpat négy sink hosszúságúra, és négy sink szélesre, három sink magasra, és a talpak így voltak csinálva. Oldalaik voltak, és az oldalak szélpár szélpártázatok között voltak, és az oldalukon, amelyek a pártázatok között voltak, oroszlánok, ökrök, kérubok voltak, és a pártázatokon felül is eként az oroszlánok, és az ökrök alatt pedig cifrázatok voltak bevések munkával. És mindegyik tartnak négy-négy részkereke és résztengelye volt, és a négy szegleten támaszok voltak, a mosdómedencén alul voltak a támaszok öntve, és mindegyiknek oldalán cifrázatok és a szája az ő kerekded fészkének belső részétől fogva oda felfelé egy sinnyi volt, és a fészeknek szája kerekded volt, oszlop formára csinálva, másfél sinnyi széles, és szájánál is szép metszések voltak, és azoknak pártázatai négyszögűek voltak, és nem gömbölyűek. Remélem ezt értitek, hogy miért kellett, hogy ne legyen gömbölyű. És négy kerék volt a pártázatok alatt, és kerekek tengelyei a talphoz voltak erősítve, és mindegyik keréknek magassága másfélség volt, és a kerekek hasonlóak voltak a szekérnek kerekeihez, csak hogy a tengelyei, kerékagyai, küllőik, talpaik mindöntve voltak, és négy válacskát csinált mindegyik talp négy szegletén, magából a talpból jöttek ki a válacskák és a talp tetején fél shingy magasság volt körös körül, és a talp tetején voltak a tartókezei és pártázatai a maga öntéséből, metszet pedig annak tábláira, tartókezeire, pártázataira, kérubokat, oroszlánokat és pálmafákat, és mindegyiknek az üres helye szerint, és köszorút, körös körül, És így készítette a tiszta talpat egy öntésből, és egy mérték és forma szerint és csinált 10 mosdómedencét is részből, és mindegyik mosdómedencében 40 bát fért el, és mindegyik mosdómedence négy sinnyi volt, és tíz talp mindegyikén egy-egy mosdómedence volt, és helyeztette a talpak ötét a ház jobb felől való részéről, ötét pedig a ház bal felől való részére, a tengert pedig helyezte a ház jobb keze felől támadatra a dél ellenébe. Látjuk azt, hogy a nagy mosdómedence mellett készült még tíz kisebb mozdómedence is, aminek igen díszes talapzatot készített itt hirám. Biztos a műszaki emberek ezt tudják nyomon követni, én próbáltam átgondolni, lerajzolni, de nem sikerült. Minden esetre volt négy talapzat, amin volt négy kismedence, és a kettő krónika 4-6 azt írja, hogy ez a tíz kismedence arra volt, hogy azokban mossák meg azt, amit áldozatul hoztak az emberek. Tehát nem csak a papok mosódtak meg a nagy medencébe, hanem megmosták az áldozatnak hozott állatokat is ezekben a kicsi medencékben, és úgy helyezkedtek el ezek a medencék, hogy jobb oldalt és bal oldalt is 5 ilyen medence helyezkedett el. A 40-es verstől olvasjuk azt, hogy készített hírán még üstöket, lapátokat, medencéket, és elvégezte az egész munkát, amelyet Salamon királynak csinált az úrházához. És tudnélik a két oszlopot, a kerek gömböket, amelyeket két oszlop tetejére tettek, a két hálót a két kerek befedésére, amelyek az oszlop tetejére tettek, és a 400 gránátalmát a két hálóra, két rend gránátalmát minden hálóba, a két keregdet gömb befedezésére, amelyek voltak az oszlop tetején. Tíz talpat, a talpakra való tíz mosdómedencét, az egy tengert és a tizenkét ökröt a tenger alá fazekakat, lapátokat, medencéket, és mindezek az edények, amelyek, amelyeket Hirám, Salamon királynak az úrháza számára készítette, csiszolt részből voltak. A Jordán völgyében öntötte ezeket a király az agyagos földben, szukót és Szártán között, és mindezeket az edényeket Salamon méretlenül hagyta a résznek feletté valósokasága miatt. Itt egy összefoglalást látunk azzal kapcsolatban, hogy mi minden mást készítette el Hirám. A legfontosabb az az, amit a 40-es versben is olvasunk, hogy Hirám az egész munkát elvégezte, amit Salamon rábízott, azt megcsinálta. Hogy Hirám mennyire volt Isten népe közül való, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy nagyon jó keresztény munkamorállal dolgozott, amit rábíztak, azt meg is csinálta, és nem is akárhogy hanem díszesen és teljes szívből, szépen az egész listát látjuk, hogy mi mindent elkészített, és még a 46-os verstől látunk egy apró részletet, ami elég fontos, hiszen azt látjuk, hogy ezek a rézöntvények, ezek az agyagos földbe lettek öntve, tehát hírámnak a formákat az agyagos földbe kellett kiválni, és abba öntötték a forró rezet, és utána csiszolták. A 47-es vers még ismét kihangsúlyozza a gazdagságát Salamonnak, azt mondja, hogy ezeket az edényeket méretlenül hagyta, tehát úgy volt vele Salamon, hogy amennyi rezet felhasználtak rá, annyit használtak fel, nem mérte. Ez nem olyan volt, mint mikor az aranyműveshez elvisszük a 15 nem tudom én, 5 gramnyi aranyat, és megmérjük a végén, hogy amit csinált belőle, az is 15 e vagy a felét kilopta belőle. Salamon úgy volt vele, hogy mindegy, nem kell mérícskélni a rézedényeket, van rész, bőven, gazdagok vagyunk, ez erre van számba, amennyi benne van, benne van. Salamon nagyon bőkezűen és gazdagon bánt a rézzel és az alapanyagokkal, amiket felhasználtak és felhalmoztak. És ezeket a dolgokat mind-mind az úrházába vitték be, amiket itt Hirám elkészített és amit itt felsoroltunk. A 48-as versről olvassuk azt, hogy megcsinálta a salamon minden egyéb felszerelést is, amely az úrházához szükséges volt, készült aranyoltár, aranyasztal, Amelynek az, amelyen a szent kenyerek álltak. Egyébként ezt későbbi igeszakaszból fogjuk látni, hogy nem egy aranyasztal készült, hanem tíz. Tehát elkészült az aranyoltár, ami ugye a sátorban az illatáldozati oltárnak a szerepét töltötte majd be most a templomban. Tehát az illatáldozati oltár cserélte le az aranyoltár, A templomban egyetlen egy asztal volt, amin a szentkenyerek voltak uh, Isten előtt bemutatva, amelyet szombatonként cseréltek. Itt a templomban már tíz ilyen asztal készült, és a 49-es versben olvasjuk, hogy tartókat színaranyból, ötöt jobb felől, ötöt bal felől a szentek szentje elé, és aranyvirágokat, lámpákat, hamvevőket. Azután csészéket, késeket, medencéket, töménezőket, serpenyőket színaranyból, sőt, a belső ház a szentek szentje és a szent hely ajtajainak sarkait is mind aranyból. Tehát azt is látjuk, hogy gyártyatartóból is tíz készült, a szent sátorba egyetlen egy tartó volt, amit egy öntött, egy darab aranyból kellett elkészíteni a hatalmas menórát. Itt látjuk, hogy Salamon a templomba tíz gyártyatartót készít, mindegyik kenyér asztalhoz egyet-egyet, jobb és baloldal felől helyezték el ezeket a gyártyatartókat a szentélybe, de a feladatuk a, a gyártyatartóknak ugyanazok voltak, mint egykor a sátorban a menórának, ugyanúgy cserélték a mécseseket, az azokban az olajat, a kanócot igazították nap, mint nap, hogy állandó világosság legyen a, szentek, a, szentek, a szentében. Aztán azt látjuk, hogy mindezeket a dolgokat, amiket elkészítettek színaranyból az úrházában, azokat bevitte az úrházához Salamon, 51-es versben olvassuk, hogy ilyenképpen elvégeztetett az egész mű, amelyeket Salamon király csinált az Úrnak házához, és bevitte Salamon az ő atyától Dávidtól, az Istennek szentelt, szenteltetett jószágot, ezüstöt, aranyat és edényeket, és azokat is az úrházának kincsei közé tette. Tehát látjuk, hogy amikor minden elkészült Salamon, akkor mindent bevitt az Úrnak házába, amint az Úr nevének épített, és bevitte azokat a dolgokat is, amiket Dávid már félretett még az életében, és amiket elkülönített az Úr számára, azokat is az Úrházában helyezte el. Az Egy Krónika 29-ben olvastuk azt, hogy milyen sok mindent félretett Dávid már az Úrházának még az életében, bár ő maga tudta, hogy sose fogja ezt a házat meglátni, mégis félretette és elkülönítette az úr számára. És most látjuk azt, hogy Salamon kérésének engedelmeskedve, Dávid kérésének engedelmeskedve beviszi az úrházába ezeket a kincseket, és minden bizonyal a tároló helyiségek egyikébe halmozták föl ezeket a kincseket, vagy ki, ki tudja lehet, hogy a tároló helyiségeknek a nagy részét ezek a kincsek töltötték ki. Óriási gazdagság volt ez az egész épület együttes, Salamonnak a palotája, a törvényhozó háza, a ö, fegyvereinek a bemutató termei, a saját háza, a feleségének a háza, a maga a trónterem, maga a templom, a szentély, maga az udvar, maga a nagypitvar, mind-mind lenyűgöző képet nyújtott az arra látogatónak. A gazdagság volt az, ami teljesen jellemezte ezt az egészet, és nem szabad azt se elfelejtenünk, hogy ez a hatalmas nagy pompa körülbelül 373 éven keresztül tudta hirdetni ezt a gazdagságot, amiért ismét nem szabad elfelejtenünk, nem igazán Salamon dolgozott meg, hanem Dávid. Dávid volt az, aki nagyon keményen megharcolt ezekért a kincsekért, ő volt az, aki megalapozta az országot, és Salamon úgymond ezt a kemény munkát élvezte, és ő volt az, aki ezeket az áldásokat úgymond learatta. Én szeretném felhívni a figyelmeteket, hogyha már ilyen családi kötelékekről beszélünk, Boázra, aki Dávidnak a nagyapja volt. És egyébként Boáz egy teljesen szelíd és teljesen csendes Isten életet élt. És ha nyomon követjük ezeket az életeket, akkor azt látjuk, hogy bizony egy csendes, Istennek odaszánt élet nem mindig látványos akkor, amikor azt az ember éppen megéli. És Boáznak az élete is, bár ragyogó, példaként van kiemelve Izrael történelmével, hiszen ne felejtsétek, hogy Boáznak meg rútnak a története Izrael azon időszakában történik, amikor borzasztó elfordulás volt Istentől. Tehát azt olvassuk a Bírák könyvében, hogy mindenki azt csinálta, amit jónak látott a saját szemében. Nem volt király Izraelben, nem volt, aki vezette volna Izrael. -t és ebben az Istentől való mély szellemi elfordulásban mégis volt olyan ember, mint például Boáz, aki hajlandó volt csendes, Istennek odaszánt, Istenfélő életet élni, és bár az egész ország az ő élete nyomán nem tért meg, nem lett rend, mégis az ő életéből látjuk azt, hogy az unokája, Dávid, illetve a további leszármazottja Salamon uralma alatt Isten hogyan is vezette, hogyan is irányította Izraelt. És bizony nem hiszem, hogy Boaz valaha gondolta volna, hogy az ő neve meg az ő oszlopa fogja Izrael népét 373 éven keresztül arra emlékeztetni, hogy ne felejtsétek el, hogy Isten az ő erejében akar megalapozni titeket, és az ő erejében akar felépíteni titeket, és ne felejtsétek, hogy ő az a megváltó, ő az a legközelebb rokon, aki jogosult, és képes, és hajlandó is kifizetni a váltságot a bűneitekért azért, hogy szabadok lehessetek. Úgyhogy nagyon sokszor egy csendes, istenfélő élet Nem biztos, hogy olyan látványosnak tűnik épp akkor, amikor éri az ember, de Isten hatalmasan örömét leli benne, és hatalmas dolgokat képes azon keresztül végezni. Lássátok csak boáznak a történetét, hogy Isten hogyan használta a leszármazottjaink keresztül. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy te vagy az, aki fel akarsz építeni, meg akarsz alapozni bennünket te magadban, Köszönjük, hogy meg akarsz erősíteni, meg akarsz alapozni bennünket a megváltásodban. Köszönjük, hogy te vagy az, Uram, aki nemcsak, hogy képes vagy, nemcsak, hogy elég gazdag vagy arra, hogy megválts minket, hanem, hanem hajlandó is vagy rá, és saját magadat szerelemből kötelezed erre, Uram, és oda magadat arra, hogy a megváltásnak ezt a munkáját befejezd az életünkben. Uram, dicsőítünk és magasztalunk téged ezért, és akárhányszor jövünk téged imádni, hálát adni neked, szeretnénk erre emlékezni, hogy te méltó vagy, Uram, a dicséretre, mert te vagy az, aki végzed ezt a munkát. Hát, Uram, hogy örök emlékeztetőül ad éljen a DNA szívünkben az, hogy te vagy az, aki felépítesz minket az egyházadat, és te vagy az, aki megerősítesz minket, és köszönjük, hogy de a Te erődben akarsz felépíteni minket és munkát végezni a szívünkben. Kérünk Téged, Uram, hogy, hogy amikor jövünk Te hozzád, valóban Te hozzád jöjjünk, és Téged lássunk a trónon. Köszönjük ezt neked, Jézus. És segíts nekünk értékelnünk a csendes, Isten félő életet, és hálát szeretnénk adni, Uram, hogy Itt ebben az időben és ebben a, ezen a helyen imádhatunk Téged, és szabadságunk van arra, hogy összejöjjünk és dicsőítsünk Téged, dicsőítünk és magasztalunk Téged ezért. Köszönjük a Te jóságodat irántunk, Uram, Te fiad nevében. Amen.